«Це правда, що старий п'яний і може версти, бо знащо?» «Та однаково Бронко вже не дасть йому спокою, поки не витрясе з нього все, як із запорошеного віха!» «Де ж би я вас зрадив, тату? За кого ви мене маєте?» «Та, чухався п'яний у потилиці, я нібито знаю, що з тебе порядний хлоп, а, а нібито тебе й не знаю, а то ще так буде!» Я тобі візьму і скажу, а ти здіймеш шухер. Я не здивуюся, бо я на твоєму місці те саме зробив би. Зробиш вітер і підеш собі, а не мені все окошиться. Ні, вже краще буду мовчати. Бронкові якось наче холодно стало всередині. Буквально наче б виняли з нього нутрощі і всипали туди товченого люду. Опанував себе і мовив ласкаво, щоб там той не втратив до нього довір'я. «Та що ви, тату, поговоримо між собою, як двоє мужчин. Ви знаєте, що чоловік – хто чоловік, а баба бабою? Ви мені таки, скажіть, хто мене обдурив?» Старий подивився на нього боязкими очима. «Що мені з тобою робити? І боюся, і мушу тобі казати правду. Не можу тобі збрехати». Вони змогли, а я не можу Такі вже чортячі очі в тебе, що вбий не можу їм збрахати Та коли ти мене зрадиш, Бронко То кажу тобі, життя мені в цій хаті не буде Це я тобі точно кажу То ви мені виходить не вірите? Ей, або не знаю, що мені бідному робити І хочу, і боюся Нешчастя моє, що випив А знаєш, як випив? «Гадаєш, пішов до корчми, та й нажльопався, як свиня?» «Ні, впився по-дурному, по-бабськи, можна сказати. Я тобі кажу, ти чуєш мене?» «Принесла стара тут спирту, та й каже, поналивай у бутлі з наливками. Та покуштуй, каже, аби не було ні за міцне, ні за слабе. Розумієш, щоб усам раз було?» «А я, як зачав куштувати, то а де, що вийшло?» «Та вийшло, бачу, що вийшло, але ви ще не сказали, хто мене обдурив?» «Ей, ти таки навправду не знаєш, чи тільки вдаєш, що не знаєш?» Прескалив око старий кукурба «А мені здається, що ти вже здогадався, ага?» «Та кажу вам, що ні про що не здогадуюсь» «Бо я тобі скажу...» «Тільки, Бронику, ясний шлячок тебе трафить, як ти хоч слово писнеш. Слухай, дай сюди вухо, бо то, знаєш, я не мав би що в цій хаті шукати. Точно тобі скажу, слухай ти, стажка невагітна. Аби я так до ранку не дочекав, коли накажу правду, це вони так. Точно тобі кажу, придумали із старою, щоб тебе оженити». Холод усередині став ще гостріший. Підозра, яка прошила йому мозок при перших натяках старого, виявилась правдою. Заватку пройняло таке почуття, ніби його пограбував приятель, якому він довірився і пустив ночувати до хати. Майбутній тесть, здавалось, не помічав враження, яке справили на бронка його слова. Він тепер ще зайнятий обороною своєї особи. Ну, що з того, що я випив? Випив, бо випив, але робити дурня з порядної людини таки не дам. А вони хитро придумали. Це мамунця її так навчила. То собі мамунця, я тобі кажу, бронику, що жінку, а що те, що будеш мати. Те, що ще ліпшу, ніж жінка. Га га. Але, бронику, свиня, як ти мене зрадиш, то мені доведеться хіба виступати з цієї хати. Ти, Ані Чичирк, вдавай, що нічого не знаєш. А вже як будете по шлюбі, як лежатимете під периною як о чоловік і жінка, то ти скажеш їй тоді, «Ах, ти, стерво, ти мене хотіла обдурити, а во не обдурила, бо я й так усе наперед знав. Ха-ха!» «То буде сміху Бронику!» Бронко вже не слухав дальших теревенів старого. Вийшов на двір, бо в хаті душила його стеля. Запах жареного м'ясива в з корінням, і та п'яна морда просто дратувала його. На свіжому повітрі і думки його повернулись в інший бік. «Дурень він, і то ще в квадраті!» як же соромився тепер своєї наївності дати так обвести себе довкола пальця то треба справді неабияким ідіотом бути скільки разів випитував її у своїй сліпоті про стан здоров'я скільки разів наполягав щоб розказувала йому як воно поводиться в її лоні а та не моргнувши оком дивилась йому у вічі і фантазувала а він дурень Вірив їй? А хіба не було так, що приносиш було їй винограду? І хоч вона силою впихала йому грона на дорота, і хоч він іноді мав велику охоту освіжити собі горло, та все ж відмовлявся від цих розкошів, аби його синкові, шлях би тебе ідіоти, трафив, більше дісталось і думки не хотів допускати, що Сташка пішла на обман через кохання до нього. Кохання мусить бути правдивим. Кохання повинно бути мушнє. Що ж це за кохання, що живеться облудою і брехнею? Говорив їй не раз про це, а вона от як сприйняла його слова. Що ж з нього? Сам поглузував з себе. За пропагандист що за носій прогресивних ідей, коли не зумів перевиховати однієї, до того ж ще й закоханої, припустимо, дівчини? Як же він, мізерота, нещастя, мріяв навертати на нову правду тисячі, коли однієї стажки не міг відучити, обманювати і брехати? Старого, звісно, шкода. Бронко повернувся до хати щоб попрощатися з своїм недошлим, як кажуть поляки, тестем. Застав кукурбу, як той перехиляв склянку на спиртованої наливки. «Це я так, Бронику, для відваги? Броник, зятю, мій дорогий, я тобі сказав чисту правду. Але як ти мене зрадив би, то це точно так. Не мав би я що в цій хаті шукати». «Я тебе прошу, Бронику, як вони прийдуть, ти ані слова. А вже потім, як я тебе вчив, скажеш, ти стерво, можеш сказати і суко. А шлюбній бабі можна вже всяко сказати. «Ідіть спати, тату, ідіть, а то прийдуть, і почнеться тут колотнича. А як будете спати, то ніхто вас не зачепить». «Бронику, я тобі нічого не говорив, ти чуєш?» Я нічого не знаю, чуєш? Чую, чую, тільки закидайте ноги на ліжко, отак. так А тепер я піду, а ви спіть Бронику, шлях тебе трафить, як ти? Бронко вийшов На порозі хати ще раз спитав себе Чи зміг би, навіть чисто теоретично Простити стажці чи будь-якій іншій жінці такий обман? Ні ні, це було просто понад його душевні можливості. Людина, яка його раз обманула, не може вже бути йому другом. Сташка не зрозуміла цієї простої речі, і тому між ними кінець. Бронко не хотів би зустрітись із Сташкою дорогою. Він потребує трохи охолонути від першого струсу для такої розмови. Бронко передчував, що його чекає нелегка сцена Тепер гнало його чим швидше до матері Скільки вона сердечно натерпілася у зв'язку з цим його одруженням Як мужньо, з якою гідністю витримувала явні і замасковані шпильки добрих сусідок Тепер ніс радість матері, сам не маючи її у своїм серці Ніс, наче страву, якою нагодує матір А самому скуштувати того, що на тарілці не доведеться В серці не було нічого, крім неприємного тяжкого осаду Маму застав зігнуту над столом при вікні Латала татові папучі Висока, вона з руками ставала, здавалось, ще більш костиста Було так, що тіло спадало з неї а кістки, де тільки могли, випинали назовні. Стояла, вовтузилась з дратвою і шило. Колись, за добрих часів, батько купив собі фетрові, вистелені хутром, пантофлі. Папучі давно зносились, але мама раз у раз їх підлатувала. Тепер уже нашивала латки, і з давніх папучів лишилась тільки цератова обвідка». Бронко увійшов до хати, як звичайно, з коротким «Добрий вечір!». Якимсь дивом, збережене ще з дитинства тепло до мами, розігріло йому кров. Уступилось неприємне відчуття льоду в усіх нутрощах. Та минувся той час, коли кидався їй на шию, чи заходив ззаду і чіплявся за плечі руками, наче кліщ, а вона, вдаючи, ніби сердиця, струшувала себе оту напасть, і ніяк позбутися її не могла Тепер відносини між ними були такі Що навіть не міг поцілувати матір у руку Без видимої для того причини Моя мама подумав з ніжністю На яку міг спромогтися в цю мить Став біля павлини Була майже однакова з ним на зріст Ще чотири роки тому була навіть трохи вища за нього Тепер ревматизм скарлючив її «Мамо!» Мати не повернула голови. Бронко підозрівав, що знову плакала над його долею. Ховалася із своїми слізми, мов дівчина, що боїться поговору. «Мамо, ви чуєте?» «А що?» «Та те, що в мене вже по весіллі. Мама прислухалась, кивнула головою, потім поволі повернула обличчя до нього, і застигла в німому питанні. Бронко зрозумів її. «Мамо, вона мене обманула! Не при вона!» – почервонів весь. «Збрехала мені, розумієте?» «Тобі збрехала?» – спитав спроквола батько, встромившись на голову у двері. «Здуріла вона чи що? Брехати завадці?» А раз так, то нема про що більше й говорити. Довір'я це така річ. Слухайте мене, що раз загубив, і не шукай на тому самому місці, бо не знайдеш. То вона собі що гадала? Кого хотіла одурити? Сина Йосифа Заватки. Ой, недарма то кажуть, довгий волос та. Це тебе, Павлинко, не стосується, бо волосся в тебе якраз коротке. А з тим. «Так ми й думали. То таке, слухайте мене, на битій стежці трава не росте. Це щоб ти знав». Чим більше Бронко роздумував над тим, тим обманство Стахи набирало глибшого сенсу. Вона не лише обманула його як дурника, огидно набрехала йому, та ще й збиралась пограбувати єдину особисту мрію його життя». Бронко прагнув сина. Чорт забери, міг без жалю відмовитись від власної хати, від ванни, від білого хліба, від святкового костюма, від багато чого, що вважається конче потрібним для нормального життя, але ні за що не позбавив би себе надії на нащадка. Це мав бути син не тільки в біологічному розумінні, це мав бути хтось найближчий, найвірніший, кому можна було б довірити розпочати діло, якби Бронкові самому не довелося дійти до мети. Це мав бути той хтось, кому Бронко мав би довірити свої мрії, передати всю свою пристрасть, всю свою щиру велику віру. Та що тут багато казати? Його син мав бути він сам – тільки ще раз народжений, ще раз повторений природою, тому що одне життя було, мабуть, за коротке, щоб перетворити велику мрію на дійсність. Життя Бронка, життя його сина, життя синового сина – це була єдина естафета поколінь до великої мети. Коли одне покоління відживатиме, воно передасть червоного прапорця наступному – а те зробить так само щодо своїх нащадків. Яке чудесне змагання поколінь! Який прекрасний поштовх для історії! Астаха хотіла позбавити його участі у цьому благородному русі вперед. Хотіла вибити йому з рук те, що він ставив на рівні з ціною свого життя. До того ж, як підло! Як же ж по-бабському нечесно підійшла вона до цього! Уявила собі в своїй дурній голові, що досить його піймати в сельце, мов дурну синицю, і він уже не матиме інших прагнень, як удень працювати на Філіпчука, а вночі мати її у своєму ліжку. А для чого ж тоді жити? Адже треба чесно визнати, що навіть коли про великі справи думаємо, то й з ними зв'язуємо часточку нашого егоїзму. Прагнемо кращого завтра для народу, маючи на увазі при тому і своїх дітей, та дітей їхніх дітей. Чи не злочин то з її боку, коли хотіла позбавити Бронка його продовжувача в тій естафеті поколінь? Не вірив уже, що Сташка допустилась цього з кохання до нього. Яке ж це до чортової матері кохання, коли тебе грабують серед білого дня? Ненавидів її в ту годину На роботі теж не міг думати ні про що, як про цей випадок Робочі години того дня тягнулись до неможливості довго Так потребував самотності, а тут, мов навмисне То приходили якісь клієнти, то Філіпчук викликав його до себе А вже родом урод ходив того дня, наче на завісах Бронко передчував, що розмова зі Сташкою буде нелегка. Перш за все, вона не зрозуміє самої суті, чому він не хоче з нею одружуватись. А потім, боронячи себе, певно, намагатиметься звинуватити у всьому його. Ще більше було йому прикро від того, що перед ним була ціла голгофа неприємних, огидних сцен тоді, коли він для себе вже покінчив з цією справою Хоч скільки було розмов із Сташкою Хоч якими засобами вона намагалася затримати його при собі Він твердо знав, що свого рішення не змінить До чортової мами Міг би плюнути на все і виїхати на якийсь час З нашого Товаришам пояснив би І вони зрозуміли б його Але не хотів щоб хто-небудь коли-небудь Міг закинути йому Якусь нечесну гру проти дівчини Яку вже вважав за свою дружину Зараз після вечері Незволікаючи Вибрався до кукурбів Зустрів сташку на подвір'ї Коли та й та йшла з городу З оберемком сухого торішнього бараболиння За бадилля Видно було лише самі очі її Що сміялись Наче іскри розсипали навколо себе «Чому вона не дивиться мені у вічі? Може, прочитала б у них, що нема чого їй веселитись? Мама хоче протопити бараболинням по хлібі не солодке? Не треба Фії, а чого не треба? Може, чоловікові і не треба А жінкам кортить похрупати щось солодке Тоді, може, і вам пива не треба? Все?» – спитав Бронко коротко. Сташка щойно тепер придивилась до нього. Кинула бадилля на землю, сама вчепилась руками йому в пазуху. Йой, що сталося? Може, мама, не дай Боже, захворіла? Моя мама здорова. Слухай, я прийшов тобі сказати, аби ти твоїй матері переказала, щоб собі надаремно видатків не робила, бо я женитись не буду». Боронко побачив, як Сташка зблідла, як усе її обличчя відразу крилось коричневими веснянками. Йой, а то хто набрехав на мене? Все ти винна, Стахо, так що не шукай вини ні в кому. Я, матко, Боска, я, що я? Важко було говорити з нею, коли вона ще й досі не здогадується, в чому річ. Ти нічого. Спромігся Бронко на холодний, ущипливий тон. «Ти лише сповістила мене, що скоро татом стану». Мусив похвалити її в душі, що так стримано сприйняла оце справедливе, хоч і важке звинувачення. Знайшла в собі мужність не заперечувати, і це його справді вразило – не просити ласки для себе. «Все ж таки», – подумав з болем, – Щось із того, що втокмачував їй у голову, залишилось там. Раніше обстоювала б свою рацію кулаками й зубами. Сташка не допитувалась, від кого дізнався він правду. Її обличчя з блідого стало буряковим. Видно було, що навіть саме дихання дається їй з надсилу. І нагло, якби хто увімкнув у неї струм, щось струсило всю її, і вона враз закричала, заговорила, мов заведена «Ти когось маєш?» Накинулась вона на Бронка вже без сліду розгубленості «Ти когось маєш, ти хотів Ти вже раніше пробував викручуватись А тепер дивись на нього, знайшов причину Ти не хочеш женитись, так, так, бо я тобі збрехала Так, збрехала, збрехала Вона стала перед ним у визивній позі, руки в боки «А що мала я робити, коли став холодний до мене?» «Мала чекати, аж ти покинеш мене?» «А, заскреготіла зубами!» «Який мені чесний знайшовся! Який високоморальний! Дивіться, я брехуха, і тому він не може взяти мене за жінку!» «Ха-ха-ха! А хто ти? Не брехун? Не ошуканець?» «Ти! Ти десять разів гірший за мене брехун!» Бо мене обіймав, а про іншу думав, чи не так? То ти інших навчаєш, а подивись на себе, який ти красний Вона не без рації Але ти не думай, що зі мною можна так легко покінчити Ого-го, ого, ти ще мене не знаєш, небоже, коли так думаєш Силою перед Ксьон за тебе не затягну Але пам'ятай, Броник «Абись пізніше не жалкував, розваж добре, що робиш, бо кажу тобі, не буде мені, але не буде й іншій. Мені тепер розстебнула собі блузку на грудях, мов би бракувало їй повітря, все одно чи жити, чи в могилі гнити. Я тебе тепер не спускатиму з тебе ока і таки вистежу, щоб ти знав, а тоді ви обоє бідні будете». Цілі з моїх рук не підете? А мені що? Я криміналу не боюся!» «Ти навчив мене!» – докинула яхидно. «Не боятись криміналу! Нікого, нікого не боюся!» Стала кричати вона, розкидаючи в якомусь шалі бадилля по подвір'ї. «Не боюся! Нікого не боюся! Та звідки ж, Бронику, ця напасть на мене? Звідки?» Бронко аж розсердився. Причепилась до нього з тим, хто наговорив на неї, начебто єдино у цьому все лихо. Та ти від мене, хто та хто сказав, слухай, тож хіба річ у цьому, хто тебе видав, а може я сам здогадався, яке це має значення? Факт той, що ти мене обдурила і взагалі хотіла пограбувати з того, що мені найдорожче... «Я тебе хотіла пограбувати!» Від люті, аж піна виступила їй у кутиках рота. Не розуміла його, чи вдавала, що не розуміє. Не міг він того збагнути. «Слухай, я хотів женитись, бо хотів мати сина, а тепер, сама знаєш, дай мені спокій!» Відкинув її руки від себе. «Я трохи пройдуся, слухай, я не можу так!» В мене теж нерви, але, побачивши в її очах злу готовність, будь-що затримати його при собі, докинув. Пізніше ще поговоримо. Однак природжена чесність тут же наказала йому застерегтись. Ти мусиш знати, що давнього між нами вже не буде. Сташка, видно, не зовсім повірила йому. Рада вже, що не відмовляється від зустрічі з нею, а там воно Дається видіти. Сам колись признавався, що дурманом споює його тіло. Ех, Бронек, скорше пруд в інший бік потече, ніж ми з тобою розлучимось. Не хоче він тепер розмовляти з нею? Хай іде собі. І так не зайде далеко без неї. Від кукурбових воріт Бронко подався над пруд. Ноги самі принесли його на те місце, Девосаний мав розмову з самим собою. Свинею я ще ніколи не був і не буду, сказав тоді до себе. А ось як воно вийшло. Він боявся показатись свинею, а тим часом з ним вчинили по-свинськи. О, аж зойкнув і ще як по-свинськи. Стояв на високому, підмитому водою березі, наче на виступі і дивився як сутінки виповзають з верболозів, насувають пеленою на берег і тонуть у воді. Вимите недавніми весняними вже повенями побережжя біліло сірими камінцями, мов кісточками. Та ось зійшов місяць, чи вірніше поринув за темну смугу. Поринув останній відблиск сонця, з неба впали на ріку скісні срібні прути, з серединою ріки простелилась мерехтлива доріжка живого срібла. Срібло хлюпалось дрібними рухливими хвильками, мінилося під місячним сяйвом, і тоді здавалось, що у воді грають мініатюрні золоті рибки. Ці кольорові мінливі переливи на поверхні води здавались бронкові чудом. І, коли так стояв, задивлений у гру водяних хвиль присяві місяця. І відчув усю глибину своєї самотності. Нема в нього нікого, кого би зараз витяг з хати, чи хоч би з ліжка, і показав йому цю красу, може б, тільки Ольга Річинська. Сів на зрубаний пеньок, стиснув голову кулаками, мов обценьками, і в думці кликав її Ольго, Ольго. Якби вона була зараз тут, коло нього вона, можливо, розкрила б ще ширше перед ним цю вечірню красу. Можливо, крізь її очі побачив би, що ота група тополь на тлі темних верболозів начебто виростає з неба, а не з землі. Можливо, Ольга змогла б якимсь найвлучнішим словом сказати про те світелко під горою? Ет... Потер кулаками скроні, аби не вдарити себе ними по голові. Що мені тепер робити? А чорт побери, сплюнув у воду. Обивателі перевішають на мене всіх здохлих собак і матимуть слушність. Почну я відгавкуватись у свою чергу, мов скажений собака, і теж матиму рацію. А немає важчого, хай йому чорт, як бути суддею і оборонцем перед власною совістю. Десь хруснула суха гілка. Бронко оглянувся нікого не видно, проте відчув, що Сташка десь поблизу. Встав з пенька і вийшов на стежку. Гілля двох суміжних кущів розкрилось, наче завіска, і стаха ступила на стежку сумна і безмовна, наче тінь. Зухвалість, грубість, нахабна самовпевненість, з якою вона накинулась на нього лише годину тому, поступились тепер місцем тихій, винуватій покорі, що відбивалась у всій її поставі. Темна, накинута на голову хустка, обрамувала вузьким трикутником її обличчя, надаючи йому ніжних обрисів. Очі, розширені від болю, Світились до місяця, наче самоцвіти. Сташка була гарна зараз тією внутрішньою красою, брак якої в неї завжди так боляче відчував Бронко. Таку міг би її любити, якби не те, найстрашніше для нього, що не зможе вона подарувати йому сина. Зрозумів у тій хвилині одне. Буде він її любити чи ненавидіти – Байдужою вона стане йому не скоро Бронику, гукнула вона Не обізвався Хай продовжує, що мала на думці Адже бачить його перед собою І повинна знати, що він чує її Бронику, повторила прохально Чи чуєш мене? Підступила ближче, але рук до нього не простягнула «Як же ми можемо розійтися з тобою? Скажи!» «Бронику, опам'ятайся! Що робиш?» «Ти забув, що між нами було?» «Ти забув, що казав мені?» Вчепилася руками в лацкане його плаща «Бронику, лише смерть розлучить нас!» «Ти казав, що я твоя жінка!» «Смерть, Бронику, лише смерть може розлучити нас!» Це я тобі кажу, а ти роби, як знаєш».